Întâlnire în Atlanticul de Sud, pista 23. Se minuna singur cum deși poate menține vocea atât de calmă, în vreme ce întreaga sa făptură scrășnea ca un instrument torturat. Calm, chiar indiferent. Trebuia să fie astfel, era singura atitudine posibilă. Își aminti de vremea când mama s-a luat hotărârea să plece în Canada pentru totdeauna. El s-a plimbat îndelung prin bătână acasă pentru a mai privi odată toate lucrurile apropiate lui, pe care le considerase până atunci cuvenite de la sine și care acum se vor dispersa după bunul plac al ciocanului de lemn al celui care conduce licitația, lucrurile pe care el le iubise. Acum se întâmpla același lucru, fețe cunoscute, despărțite și trimise care încotro. Tânărul de NSI se va duce la un curs de specializare în navigație, Tactica lui ca ajutor al lui Stenard o să-l ajute mult. Ceilalți sublocotenenți vor fi transferați la nave de escortă de îndată ce se întorc din permisie. Hunter este numit ofițer cu artileria pe o navă a zonei maritime Costiere Vest. Goss întrebă brusc. Și Fraser ce face? Este transferat la o navă atelier a flotei. Înțeleg. Goss se plimbă câțiva pași și apoi se opri ca și cum nu știa încotro să se ducă. Nu rămâne chiar nimeni de la compania de navigație? Dick va prelua conducerea camerei mașinilor, deși îndatoririle sale vor fi limitate, căci nava rămâne o navă bază. Adaugă. Credeam că Fraser nu ți-e simpatic. Goss răspunse evaziv. Dick nu poate face față. Trebuie să existe un șef mecanic adevărat. Nava e bătrână, are nevoie de îngrijire ca lumea. Adăugă cu o violență bruscă. Nu... Nu mi-a fost deloc simpatic, dar este un bun șef mecanic, cel mai bun din întreaga companie și indiferent de ce va fi spus până acum, să știți că și el a îndrăgit al dracului nava asta. Știu! Linței se uită lung la hârtile de pe birou. Le distingea cu greu ca și pe cele de pe biroul șefului de stat major. Rămâne Bercăr la dumneata, va primi și el o nouă tresă ca și Maxwell. Gos se apropie de piro și îl privi pe linței câteva secunde. Sunteți și dumneavoastră de domnule comandor. Știu că multă lume nu este stare să vadă decât am plus pe care ați căpătat-o și să vă invidieze pentru ea. Însă eu îmi dau seama că trebuie să fie altfel. Nu sunt un tipisteț și n-am fost niciodată. A trebuit să scot din mine sudor de sânge ca să ajung unde sunt. Și o mulțime de că căloși au fost avansați înaintea mea, numai pentru că eu sunt greu din fire. Sunt greoi și îmi trebuie timp să mă descurc la ceva. N-am putut niciodată să-mi ofer luxul unei greșeli. N-a existat în companie niciun comandant pe care să nu-l invidiez, cum n-a existat niciunul la cărui slujbă să nu pot face eu mai bine decât el, dacă mi se dădea ocazia. Își sprijini mâinile pe birou. Dar pe dumneavoastră nu v-am invidiat, pentru că eu n-aș fi putut face niciodată ceea ce ați avut dumneavoastră de făcut. Indiferent de cât de mult m-am mințit pe mine însumi în această privință, sunt convins de asta și nimeni nu mi-o poate scoate din cap. Linței nu-și ridică privirea. Îți mulțumesc. Îl auzi pe gos cum se făiește lângă un hublou deschis și că exclamă. Uite că și ea simte de pe acum. Săraca bătrânică simte ce se întâmplă. Linței se ridică în picioare. Pentru numele lui Dumnezeu, secundule, trebuie să executăm niște ordine. Nimic altceva nu mai poate avea importanță. Vapoarele nu simt, sunt făcute din oțel și lemn, din seif și mașini și sunt bune sau rele, după cum sunt oamenii care le conduc. Încă de pe când articula cuvintele, celălalt clătina din cap. N-are rost să-mi spuneți mie lucrurile asta domnule comandant. Nici dumneavoastră nu le credeți. Bătrâna simte totul. Se răsuci către hublou cu ochii pierduți în departarea însorită și strigă. Șmecherii ăștia cu nasul pe sus, care ștocesc fundurile prin birouri, nu vor înțelege niciodată, chiar de a-l un milion de ani. Eu nu cunosc prea multe, dar să fiu al dracului dacă nu cunosc vapoarele, și mai ales pe ăsta. Când vorbi din nou, rosti foarte calm. Iertați-mă pentru ieșirea mea. La vârsta pe care o am, ar trebui să mai fi învățat de mult să încasez lovituri în fundul nădragilor. Undeva un difuzor zbărnii. Masa echipajului, bordul, babord, în învoire de la 14 la 23. Maiștri și cartnicii până la 8 jumătate mâine dimineață, marinarul Jones să se prezinte la șeful de cart pentru scrisori. Gos se îndreptă spre ușă. Vă puteți să când legată de vreun chei impuțit, plină ochi cu o staș de la uscat sau cu porgării inutile, domnule comandant. Așteptă privind capul plecat al lui Linței așa e că nu? Nici eu nu pot." În timp ce ușa se închidea normal, în lui, ceap intră în cabină și întrebă Nu vreți să serviți masa, domnule comandant?" Linței scutură din cap. Gos știa dinainte. Cu siguranță că știa mai demult. Un minut în plus și nici el n-ar mai fi rezistat. Adum, te rog, niște whisky." Ceap ridică sabia de paradă de pe scaunul pe care o trântise linței și răspunse Iertați-mă că vă zic, domnule comandant, da' nu e bine. N-ai auzit? Numai whisky. ceap se grăbi să dispară. Era singura dată în viața lui când nu știu se ce să zică sau ce să facă pentru a înțelege ce se petrece. Înapoiat la bufetul careului, un steward mai tânăr îl întrebă. Ce s-a întâmplat, șefule? Vine sfârșitul lumii? Geap îl folgeră cu privirea, iar celălalt păli întâlnindu-i figura înfuriată. O singură dată în viața tatică lua, ai și tu dreptate. Apucă un pahar curat și ridică în mod automat în lumina înainte de a-l așeza pe tava de argint. Tânărul se bălbăi. N-a fost decât o glumă, șefule. Dacă puse cu grijă carafa pe tavă și se gândi la figura a lui linței, stând în cabină cu privirea fixă pe birou. Zise cu glastare. Să nu glumești, băiatule, când cineva este pe moarte. Dar ardul plecase. Linsei nu-și mai aducea aminte cum de a ajuns tocmai la restaurantul ăsta. Îi se părea că să ore întregi, picioarele purtându-l tot pe străzile înguste, departe de îmbulzelea de oameni și de vehicule cu claxon. Clădirea era mică, partea de sus fiind hotelul al aceluiași proprietar. Purta o firmă care înfățișa un elefant împodobit cu bijuterii. Sub acesta era scris mâncăruri englezești și nu numai cele mai bune. Se făcuse seară și soarele se ascunsese de pe acum în spatele unui templu alb și înalt, pe partea opusă a pieței prăfuite. Ghicea că hotelul ar fi arătat foarte prepădit în lumina necruțătoare a soarelui. Dar era liniștit și părea aproape părăsit. Nu existau uniforme și nici fețe familiare ca cele pe care le văzuse la clubul naval, unde se oprise să bea ceva, recunoscuse pe câțiva acolo, Câțiva din trecutul lui, de pe alte nave și din locuri uitate. Au fost binevoitori cu toții, dar lui îi se părea mereu că vede în ochii lor aceleași întrebări. Curiozitate, simpatie, era greu de deslușit. Și-a terminat băutura și a plecat mai departe. Își dă seama că este foarte obosit și că îi se lipise așa de spate, ca un ștergar ud. O scândură scârții sub picior când pătrunse printr-o perdea de mărgele și se lăsă să cadă pe un scaun la una din mesele de trestie împletită. Din fericire, nu mai erau acolo decât doi clienți, care i-au aruncat doar o privire întreagăt. Conversația lor părea a fi compusă în întregime din prețurile curente ale cauciucului și ale mâinii de lucru, ca și de ineficiența transporturilor în general. Înțelese că erau amândoi plantatori care se cunoșteau atât de bine, încât niciunul nu părea că ascultă ce zice celălalt. Un chelner, numai zâmbet, se frânse de mijloc lângă masă. Domnul? Din să-i privi lung la lista de bucate, dându-și pentru prima oară că de la amiază nu făcuse altceva decât să bea mereu, de când stătuise de vorbă cu ugos, dar se părea că toată băutura nu avusese alt efect asupra lui decât să-i facă insuportabil gândul mâncării. Poate că domnul comandor dorește să fie servit ceva mai târziu? Își ridică privirea către figura nouă apărută. Ori noul venit umbla ca pisică, ori lințe era mai bea decât și închipuise. I se părea imposibil să nu fi băgat de seamă că un astfel de om era prezent în cameră. Gras, cu trupul său uriaș, bine îmbrăcat într-un costum alb, încins la băru, cu o eșarfă purpurie, asortată cu fesul minuscul din vârful capului. Unul din scaune, gemul groasnic, când domnul se lăsa în el. Poate ceva de băut pentru început? Pocni din degete. Am un gin special. Linței îl privind unecat, A fi vrut să plece de îndată. Nu dorea de fel să susțină o conversație. N-avea nimic de spus. Omul însă îl informă calm. Eu sunt proprietarul. Flutură din mâna Dolofana, făcând să scape mai multe inele în lumina colorată a lanternelor de deasupra. Și vă urez bun venit. Chelnerul le turnă gin simplu în două pahare. îi reuși să descifreze pe eticheta sticlei cuvintele scutit de taxe numai pentru consum pe navele maestății sale. Mulțumesc! Luă paharul întrebându-se ce -i se va întâmpla acum stomacului. Patronul gustă din gin și zâmbi. Religia mea consideră ginul ca ceva rău și, totuși, gustă din nou din pahar. E necesar să te adaptezi la obiceiurile locului, nu? Ar Privi pe linței fără să clipească. Avea ochi foarte negri, Umez ca aceea e unui tânăr siliță stea închis într-o mască grotescă. Continuă pe același ton blând. Eu sunt turc. O dinioară, deși e greu pentru cineva să mă creadă, a făcut parte din Cavaleria Imperială, capitan de Cavalerie. Chicotii cu un sunet care parcă venea din adâncuri. Știu ce gândești, că acum mi-ar trebui mai mult de un cal ca să mă poarte. Linței zâmbi. Iartă-mă! Nu cred că sunt un interlocutor prea plăcut. Numai singurătatea este rea, a domnule comandor. A făcut apoi semn chelnerului. Am luptat împotriva compatrioților dumitale la Dardanele în celălalt război. Am învățat acolo să respect curajul lor, cu toate că nu pot spune același lucru și despre comandament. Așa că atunci când a trebuit să fug din propria mea țară, am decis să vin aici, la jumătatea drumului dintre două moduri de viață, est și vest. Voi fi fericit să-mi sfârșesc zilele aici? Alinței simți că ginule lustură pe gât ca focul, îi zise. Trebuie să plec. Încercă să zâmbească. Așa cum spuneam, nu sunt prea simpatic acum. Omul scutură din cap. Nu încă. nu este încă timpul. Timpul? Omul zâmbi blând. Nu te juca cu soarta, domnule comandor. Mai bea încă un pahar și atunci poate va fi timpul. Linsei îl privi lung. Trebuie că n-a auzit bine sau că și-a pierdut mințile. Se uită repede în jurul său, dar în cameră nu mai era absolut nimeni. Cei doi plantatori se evaporaseră. Patronul zise liniștit. Totul e în ordine, domnule comandor. Au fost amândoi aici. Acum au urcat la ei în camere, și au un aranjament cu niște femei aș încreți nasul disprețuitor. Mai întâi se îmbată bine și pe urmă de lor li se par din nou frumoase. Părea că ideea aceasta la muză grozav. Dință-i oftă și duse paharul la gură. ce fi făcând acum echipajul navei? Unii probabil sărbătoresc avansarea și noile numiri. Alții sunt pe semne la uscați să profite cât mai mult de ultimele zile petrecute în Ceylon. Acasă în Anglia totul va fi cenușiu și rece. În lunile sau anii care vin, multora dintre oamenii echipajului de pe Bembecula le vor deveni prețioase amintirile adunate pe aceste meleaguri. Turcul masiv pocni din degete și, ca prin farmec, sticla de gin dispărut de pe masă. Trebuie să plec acum, domnule comandor!" Se ridică de pe scaun și răsufla adânc. Mi-a făcut plăcere mica noastră conversație!" Întinse o mână grăsulie. Poate că veți mai veni pe aici, dar eu cred că nu!" Linței își apucă șapca, întrebându-se dacă face sau nu să se ofere să plătească pentru băuturi, fiind convins totodată că omul se va supăra în acest caz. Îl auzi că adaugă liniștit. Acum puteți pleca? Simt oarecum că puteți suporta mai ușor durerea dumneavoastră." Linței îi mulțumi și ieși în penumbra purpurie cu mintea amețită de această neașteptată întâlnire. Poate că omul era nebun. Din cauza asta hotelul era atât de pustiu. Se clătină și se rezemă de ușa oblonită a unei prăvălii, dar ginul oferit fusese real, adus de un om sănătos. La capătul străzizării lumini lucitoare și mulțimea de pietoni ce se încrucișează grăbiți. Poate că va reuși să găsească și un taxi. N-avea curajul să ia în piept grupurile acelea vesele și să-și curească drum până înapoi în port. Dar n-a găsit niciun taxi liber, așa că își mări pasul cu hotărâre, izolându-se de zgomotul vocilor și al muzicii, ci al claxoanelor, al roților de rixe, în timp ce încerca să-și concentreze atenția asupra turcului acela gras care fusese odinioară, capitan de cavalerie la Dardanele. Hei, camarade, ai un foc? Să prin fața celor doi australieni agățați unul de celălalt în căutarea unui sprijin. Își scoase cutia cu chibriturile oferi și așteptă, în timp ce unul dintre ei se căsnea să aprindă țigările. Felul lor de a vorbi îi amintea de Stenard. Unul dintre soldați își aruncă privirea spre gradele de pe umărul lui dinței. Marinar, zâmbi larg, nerea face camarade, nea ta mai scos pe mine și pe prietenul meu din Singapore din încurcătură. Răse de parcă ar fi fost cea mai grozavă dintre glume. Cel puțin unii dintre voi ne-a scos. S-au îndepărtat clătinându-și pălările cu bord larg, arătând straniu de ne la locul lor, în lumina lanternelor colorate și a bazarelor. Își scoase pipa, dar își dădu seama că soldații plecase fără să-i mai înapoize chibriturile. Se mai căuta încă prin buzunare când un taxi prinse cu aripa una dintre tarabele alăturate și trimise un maldăr de fructe cât un munte să se reverse în cascadă sub roțile mașinii. Într-o clipă s-a adunat în jur o grămadă de gură cască dispusă să se distreze pe gratis, ascultând aprigele replici schimbate între șofer și negustor. Lint se încercă să se elibereze de strânsura din ce în ce mai mare a mulțimii, dar funza dar. Pentre cei din jurul său, deosebi și fețele a doi polițiști impasibili, care își croiau drum prin mulțime către taxiul înconjurat din toate părțile de spectatori. Zăriu o ușă întunecată undeva și se hotărâ să se îndrepte spre ea. Îi vor trebui cel puțin câteva minute poliției să împrăștie gloata. Poate că va reuși să găsească și niște chibrituri. Două persoane în alb se aflau în pragul ușii cu pricina, conduse probabil de aceeași idee ca a lui. Un grup de oameni l-a înghesuit mai tare și se simție împins încet către vitrina unui magazin. Abandonă orice încercare de eliberare. Nu mai avea nicio șansă și, în plus, ei rău voia să vomite. Dar peste zumzetul amețitor de strigăte și răcnete, i se păru dintr-o dată că aude o voce. Parcă ar fi fost ceva de vis, un nerv dezgolit în mijlocul memoriei. Domnule comandor! Comandor linței!" Chemarea l a făcut brusc să-și lupta pentru a-șcurei drum prin mulțime, să împingă cu toată puterea ce îi mai rămăsese, deși știa că nu mai are rezerve. Un polițist îl apucă de braț urlându-i ceva, dar el îl într-o parte, surd la vacarmul mulțimii, cu ochii orbi față de orice altceva decât ușa cu cele două figuri albe în cadrul ei. Păreau că putesc în întunericul nopții ca niște stafii, iar el, zbătându-se în acele ultime momente disperate, a avut convingerea ca nebunit. Gâfâind de oboseală și, aproape suspinând, se-i din strânsoarea mulțimii și se aruncă înainte în spațiul liber, apoi se opri locului înmărmurit. era frică și să clipească sau să respire, deși totul nu putea fi decât doar un alt vis. Ea îi zise, Știam că dumneata ești." Încet de tot, el întinse mâinile și îi repuse pe umeri. „Iv,” O simți cum se înfioară în strânsoarea mâinilor sale. Eiv, am crezut că... Ea încă îl mai privea cu fața ascunsă de umbră. Colega ei se o parte și stătea lângă vitrină, neștiind știm ce să facă. Atunci le-o să la piept și o strânse puternică în brațe, murmărând. Vai, Ive, atâta timp?" Ei răspunse liniștită. Văd că nu te simți bine." S-a desapoi celelalte fete. Spune polițistului să ne aducă un taxi." Își apăsă fața pe pieptul lui și șopti. E un miracol. Tocmai încercam să ajungem înapoi în port când s-a evit gloata asta și te-am văzut. Nici idee n-aveam că ai putea să fie aici." Se cutremură. Încă nu-mi vine să cred." Apoi își ridică din nou fața, ochii mari, căutându i pe-ai lui. Deci, n-ai primit scrisoarea mea?" El o privit cu teamă ca și cum visul s-ar fi putut termina dintr-o dată. N-am mai primit nicio scrisoare." în afara celor locale. Și în acest timp ai crezut că sunt în Canada? Fata râse cu ochii înnecați în lacrimi. În ultima clipă s-a făcut o încurcătură. Fișa mea medicală s-a încurcat cu aceea unei alte oară și până să se clarifice greșala, convoiul plecase fără mine, așa că în loc de Canada m-au trimis aici. Probabil că cei în cauză se prepădesc de râs pe chestia asta. Fata ridică o mână și atinse fața. Ești rece ca gheața. Ce s-a întâmplat? Spune-mi. Convoiul simțea cum este apucat de tremur în tot corpul. A fost atacat. Vasul cu fetele din oară n-a fost scufundat. Și eu eram de față. Am văzut totul cu ochii mei. Îi mângâie părul cu degetele. L-am văzut arzând. Venisem acolo pentru a încerca să te găsesc. Nu mai a avut putere să continue cu voce tare și șopti. Să te salvezi!" Unul dintre polițiști strigă. Ce se întâmplă acolo?" Mai bine adu-un taxi și nu face pe nebunul!" E replică cealaltă oară în la fel de răstit. Linței auzea totul, dar nimic nu-l interesa, în afară de fata pe care o ținea strâns la piept. Era nevoie să o simte aproape, să se sprijine de ea. Căci altfel...!" Vine taxiul acela, Merion!" Întrebă ea. trebuie să-l ducem repede la vapor, este rău. Îl mângâie din nou pe față, conces plin de blândețe. De acum totul e neregulă, băiatul meu drag. Îmi pare așa de rău de cele întâmplate. A venit taxiul. Linței nu-și mai amintea decât foarte puțin de călătoria cu mașina. Niște discuții la intrarea în docuri și o pauză, în care cealaltă oară s-a dus grăbită să dau un telefon. Între timp, fata îi spuse... Noi doi nu putem merge mai departe, din cauza regulamentului. Am avut o permisie de patru zile și ar fi trebuit să ne prezentăm înapoi încă de acum câteva ore. Îi trasă capul să se sprijine pe umărul ei și ei vorbi cu duioșie. Altfel aș fi știut că ești aici. Aș fi văzut nava întând în port. Cealaltă fată a revenit și li s-a adresat vehement privindu-i prin geamul mașinii. Am vorbit cu ofițerul de serviciu pe docuri și am explicat situația dar n-am putut să mă înțeleg cu boul ăla. Ei vă șopti lui Linței. După cum vorbește, n-ai zice că tata să e lord, nu-i așa? Pe jumătate râdea și pe jumătate plângea. Cealalta adăugă. Atunci am pus Santinela să-mi facă legătura direct cu Nava. Așa cum mi-ai spus, n-am vrut să vorbesc cu nimeni în afară de el. În întuneric s-au zis crâșne de paș și fața lui ceap își făcu apariția peste umărul fetei. Bine că v-am găsit, domnule comandant." Recunosc cu fata și aprobă grav din cap. Mă bucur pentru dumneavoastră, domșoară, pentru amândoi, de fapt." Ai grijă de el," e răspunse. Când Lin se încercă să o țină din nou de bărăț, adăugă. Totul e în regulă, dragule. Ne vom revedea mâine, îți promit." Haideți cu mine, domn comandant." Geap ajută să coboare din daxiul al cărui șofer urmărea fascinat scena până ce fica de lor se răsti la el. Dune la cazarmă, pas alergător!" Linței își du seama că a ajuns la schelă. La capătul ei recunosc cu figura acelui șef de cart, ca și lumina albastră. Doar câțiva pași, atât mai avem!" zise încet Geap și se retrase. Dumneavoastră, singur!" Îl urmă pe linței, cochitinte la umerii lui, dorindu-i din suflet să poată urca nesfârșit a lungimea schelei. Lângă șeful de cartă apăruse și stenard. Acesta-i cuprinse dintr-o privire pe linței și Jab și-i comandă cu voce hotărâtă. Comandant, pe bord! Apoi păși între șeful de cartă și intrare și adăugă liniștit. Bine ați venit, domnule comandant! Geap zâmbi recunoscător, dar nu-și deslipie ochii de pe linței. supă fierbinte domnule comandant, aranjează toată treaba. Stenard îi urmări cu privirea cum se departează în întuneric. De fapt, ofițer de gard era peigit, dar când Jack venise la Stenard să-i ceară ajutor, acesta l-a trimis imediat pe locotenent undeva, nici nu-și mai amintea cu ce pretext. Se aflase până atunci în cabină, bând cu Densi. Nu stăteau de vorbă, ci doar bea o întacută cu tovarășie. A fost oarecum mișcat în mod curios că Geap l-a ales tocmai pe el să-l ajute în a face neobservată situația comandantului că a avut încredere să împărtășească secretul. Pejet se înapoi găfâind. N-am găsit, domnule locotenent. Ce să găsești? Ce m a trimis să caut? Pejet privi cum i are registrul de schelă. Comandantul e la bord? Aha. Uh -huh. Și eu nu l-am văzut. aparea dezamăgit. Păcat, nu? Stenat se îndepărtă fluierând încetişor pentru sine însuși a reușit să-l conducă pe linței la cabine fără a mai întâlni pe altcineva. Așteptă până ce ofițerul se prevăli în cușetă și zise. Acu aduc supă, domnule comandant. Nu-ți bate capul. Ochii lui linței erau închiși. Mă simt destul de bine. O am gata făcută. Nu-i niciodar avelă. A văzut că lumina a decidit bate direct pe fața lui linței. O sting eu chiar acum. Nu, las-o. A deschise ochii. Ai văzut-o și tu, nu e așa? Sigur că da, domnule comandant. Sură larg. N-aveți nicio grijă. Lumină sau nelumină, mâine vă întâlnește sigur, dar fi să o aduc cu forța la bord și asta vă garantez eu. Ochii lui linței se închiseră din nou. Turcul ăla m-a făcut să mai rămân. Zicea că nu e timpul și ceva despre soartă. voi însă plec și totuși nu mă puteam mișca." Iar el îi da într-una despre timp și despre dardanele. Geapă așteptă cu răbdare în timp ce vorbele lui Linței devenire mai liniștite, iar trăsăturile feței îi se relaxară. Încercam să găsesc niște chibrituri și atunci am auzit-o că mă strigă pe nume." Vocea i se stinse treptat. Așa e, domnule comandant." ceapă privea cu tristețe. Nu înțeleg nicio boabă, dar sunt sigur că așa e. Stinse lumina și ieși încet din în cabină. Înapoi la bufetul său, se așeze pe un scaun și privind gândurat la supa care fierbea molcom pe un reșou mic. Nu o să aibă nevoie de ea acum. Își ciuli urechile să asculte atent, dar nu auzi nimic. Numai scârțitul oțerului de trancheț și zgomotul înăbușit al pașilor santinelei în mersul ei regulat. Atunci, cotrăbăie într-un dulap și scoase de acolo o sticlă de drambui, era mica lui slăbiciune și numai pentru ocazii speciale. Șterse un pahar și-l ridică în lumină, înainte de a-și turna o porție generoasă. Pentru geap, ocazia de azi era, într-adevăr, cu totul specială. Casa de pe malul mării Cartnicul Ricci așteptă să audă răspunsul lui Linței și apoi intră în cabină. Bună dimineața, domnule comandant!" Puse mapa cu radiograme pe birou și în mână un plic sigilat. Chiar acum a venit de la comandament!" În timp ce Linței deschidea plicul, Riccii furișo o privire spre geap. Auzise de întoarcerea la borda comandantului, căci Jap îl trezise înainte de zorii zilei și povestise. Observă că gustarea de dimineață stă neatinsă pe masă, spre marea îngrijorarea lui geap. Am primit în sfârșit ordine, zise liniștit Linței. Spune-i secundului să vină la mine de îndată ce termina ceremonia ridicării pavilionului. Privind de lungi instrucțiunile redactate cu multă grijă, termen patru zile nu erau mult deloc. Telefonul din perete zbărânei. Se forță să rămână foarte liniștit până ce începe la anulță Era ofițerul de gardă. Despre ce scoși la raport sau cu cereri? Înțeleg. Încercă să-și ascundă dezamăgirea și să-și concentreze atenția asupra ordinului primit. Lucrările de reparații trebuiau terminate înainte de ieșirea în mare, dar acordarea de permisii rămâne la latitudinea comandantului. Informații de detaliu urmează a fi transmise în timp util, etc., etc. În spatele cabinei o trompetă pe lung cu sunetele pătrunzătoare ale semnalului. Atenție la pavilion! Iar în difuzare o voce bubui. Atenție la pavilion! cei de pe punte. Faceți front la pupa și salutați!